Хазяїн собака на двір не вижене. Добрий хазяїн, не вижене собака, це правда. А ми були у поганого. Короліщі ми. На двоє. Спочав з легальним голосом Ян Валюкий. Короліщі. Пройдись, вітові аналегіонери вільної Латвії. Вештаються тут. Ось ми зарештуємо вас. А можете й заарештувати. Хазії на хуторі бояться нас пустити, кажуть, що ми партизани. Які ще партизани біля лінії фронту, бо є вузи нещасні. Гроші є срібні, ульманівські або золоті царя Миколи. Знайдуться, як же без срібло і золото такий час. Німецькі марки вже нічого не варті. Ця розмова припала до смаку айсергам, і вони відчинили двері. Сніп світла від ліхтарика бризнув обличчя айсергів і хазяїнові, опецькуватому, лисому, вже літньому чоловікові. Айсерг тримав напоготові парабелом. Та не встиг він його підвести, як орел блискавкою впав айсаргу під ноги. Звалив поліцая, і той вистрілив у стелю. Другий постріл зробити йому не вдалося. Орел вихопив з руки пістолет. Після пострілу у сінях, у великій кімнаті, де грали в карти хазяїн і айсерги, погасло світло. Вовдузіння, хряпання дверима, лайки... З опочувальній раптом пролунав верескливий зойк хазяйки Матильди. Почувся дзенькіт скла раз, вдруге, вибити два вікна. Тим часом біля глухої стіни чатували шкідник і кухар Михайло. Зачувши брязків шибок, вони вискочили за рогу будинку і побачили двох. Один отікав у спідній сорочці і в підштанниках, Зигзагами петляючи, мов, заяць. Другий, одягнений у темне, мов би, розстанув, Розчинився між землею і мрякою, що придушувала землю. «Стріляй!» – гукнув кухар Машко і сам вистрілив з карабіна. Натиснув на спуск автомата і шкідник – Однак він так розсміявся, побачивши Альсерга в підштаниках, що автомат його засіпався, і кулі пішли по молоко. «Стреляй, шкідницюро!» Шкідники ще полоснув автоматною чергою та марно. І той, що в білому, не наче привид ще геть із очей. «Тепер ти точно справжній шкідник!» – лаяв кухар товариша. «Дорочили такому автомат!» Мишко Марші подався до ганку і доповів товаришам, що двоє втекло через вікна. «Торі Маніс!» – назвав одного Ян Великий, вибігши з хати на ганок. «За мною! Назад! Вони й озброєні, застарігалка і тепер стрілятиме по вас першими. Та Янку не втримати, у нього свої рахунки з Ріманісом. Айсар побив Янчиного батька, пояснив Галці обстановку Освальд. Август приніс радисту гаптованого кітеля і картуза з високим каркасом і китицею. Це трофей Ріманіця. Який знайшли в опочувальні Матильди і шинелю з нарукавним знаком Роа якусь власовця. "Тут ще два пістолети», сказав Август. Парабелом взяли у хазяїна, а тете на стільці біля Матильдиного ліжка. «З дерев'яними щічками тете придивлявся хлопець. «Дозвольте, нехай цей пістолет побуде у мене». Візьми? погодився Галка і спитав. Може, там був ще й четвертий айсар чи власовець? Може, це міг текти тільки через підземний хід, висловив припущення, хтось з бійців латишів. Садибіці й двісті літ.